По няколко причини съм ви събрал. В частен разговор с един брат учителя каза По няколко причини съм ви събрал в тази школа, от които ще спомена три. Първо, защо съм ви събрал в школата? За да се образува едно общество от хора, които да имат велика любов един към друг да се образува една среда на любовта, за да може от тук да се пратят към целият свят мощни вълни на любов, да се разлее тя по света, да достигне до душите на човечеството и да ги буди. Второ, за да ви подготвя за проповедници през бъдещите векове. Всички вие до един и най-малкият в бъдеще ще бъдете проповедници. Ще ви се даде знание, сила, дарба. С вас ще бъде магическата сила на Словото и мощното съдействие на невидимия свят. Ще ви се дадат всички благоприятни условия, за да проповядвате идеите на новата култура, идеите на шестата раса, които са изложени в беседите и лекциите, а те съдържат точно тези идеи. Затова ги проучвайте внимателно, за да се подготвите за тази важна работа, която ви предстои. Трето – вие все още не сте от бялото братство. Един негов член разполага с велики знания и сили, владее ключовете на природните сили и работи за повдигането на човечеството и на цялата природа а вие сте ученици на Бялото братство и ви подготвям за да влезете в него и да станете бели братя. Това е великото, за което ви приготовлявам и което ви очаквам.